Учителя Петър Дънов Бейнся Дуно Радостни и търпеливи В надежда бивайте радостни, В търпеливи, В молитва постоянни Римляном 12 глава 12 стих В надежда бивайте радостни,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 Че съществува физически свят, който не е нищо друго, освен отражение на Божествения свят, върху това спор не става, защото то е близо до нашите очи и до останалите сетива, и ние непосредствено го възприемаме. Божествения свят обаче не виждаме, защото сме късогледи. Как ще видите този свят, когато даже на един километр не можете да виждате дребни предмети? За да видите божествения свят, трябва да бъдете далекогледи. Като наблюдават планетите, учените си служат с далекогледи, с зрителни тръби, с телескопи. А сегашните философи седят на едно място,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 аз ще видя всичко, което съществува там. Кучето ми нищо няма да види и разбере. Ако отида с него да слушам лекция на някой знаменит професор, аз ще разбера всичко, а кучето нищо няма да разбере. То даже ще се смути от присъствието на много хора и ще започне да лае, че кучето не вижда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 Започнал да мисли право и казал на майка си Мамо, дано Бог чуе и този път молбата ми Да ми върне здравето, чако ще с камъни да ме товари Нищо друго не искам, освен здраве Не ми трябват пари, не ми трябват моми Здраве искам Днес всички хора, като болния момък, искат хляб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 той прилага силите на ума, на сърцето и на волята едновременно, за да обработи материята на скръпта и да я превърне в радост. Само търпението е в състояние да превърне грубата материя на скръпта във фина. Това значи превръщане на скръпта в радост. В молитва бивайте постоянни!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 на слаб стомах препоръчват да пия малко винце. На болни аз бих препоръчал чист въздух, търпение и молитва. След това ще му препоръчам да се едини силите на ума, на сърцето и на волята си, за да действат едновременно и в съгласие. Може ли така да се лекува човек? Може. Така е било от създаването на света.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 защо вместо подобрение положението ви се влошава? Сегашните хора се впускат в излишни разсъждения, дали Бог съществува или не, грижили се за хората, обичали ги и така нататък. Ако Бог не беше създал света и ако всичко, което ни заобикаля, не е Негово творение,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 Някои ваши братя-градинари са отбили вашата вода в своята градина, за да поливат зеленчуците и плодовете си. Като полеят добре градината си, те отново пускат водата да потече във вашите корита. Който няма вода, с която да услужва на другите, той трябва да почива временно поне. Някога сте скръбни,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 показва, че сте отбили водата на съседа си и се радвате, че ще напоите градината си. Докато сте радостни, вие не мислите, че сте причинили на някого вреда, обаче, щом сте скръбни, тогава започвате да плачате и да мислите. В това отношение хората приличат на онзеруснак, който казвал...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 затова понякога човек не е доволен от своята къща, от тялото си. Той намира, че тя е лишена от някои принадлежности. Мнозина се недоволни от живота си. Защо? Защото доволството иде всякога отгоре, а не отдолу. За да бъдете доволни, повикайте на помощ любовта и вярата.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 Ако нищо не му помага, никога да не си служи с такива думи. Методите, с които хората си служат при самовъзпитанието, имат смисъл, ако донасят желаните очаквани плодове. Не донасят ли тези плодове, трябва да се заместват с други. Ако старите методи при възпитанието и в религията не са дали добри плодове,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 и са придобили положителни резултати. Опитайте и вие, за да видите, че в приложението на надеждата, на вярата и на молитвата като методи няма изключения. Ако прилагаш само молитвата, в този метод има 50 на 100 изключения. Ако прилагаш само скръпта и търпението,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 Приложи молитва и постоянство. Като ви сполети някакво нещастие, не роптайте против него, но обърнете се към Бога с думите, Господи, научи ме как да извадя повече масло от скръпта и нещастието ми. Маслото представлява поуката, която можете да придобиете.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 понеже тя помага 50 на 100 във всички случаи, в болести, в мъчноти, в страдания. Постъпвайте и вие като природата. Ако помогнете на един човек, 50 на 100, оставете го той сам да си помогне, 50 на 100. Не помагайте на никого изцяло, 100 на 100. Ако си намислил,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 Там е нейната погрешка И мъжът се оплаква от жена си Че дал всичко за нея Че и станал роб Там е неговата погрешка Бог не ви е пратил на земята Да ставате роби и робини Всеки сам е виновен За своето заробване Който не разбира закона Дава много от себе си А после страда Че не го оценили че не го приели както трябва. Как искате да ви приемат? Ако някой ви се усмихне, ако се поклони, изтисне ръката ви, това добър приемлие. Това е външно любезен израз, но не и е вътрешен. Външният израз на нещата не е всякога чист, искрен. Турците обаче вземат външните прояви за истински,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 Останалите са се отражения Сенки на действителния образ Щом попаднете в благоговейно състояние повдигнете ръцете си нагоре Минете през радостта и скръпта За да видите как Бог работи И наблюдава своите създания Как те падат и стават И как Той поправя живота им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 София.